tunajjī ta'īlahā ilā jannātil 'ālim. Wa أن anna Muhammadan 'abduhu wa rasūluh. 'Inda dhikraknā la mahajjatin bi tawlīhā kana harihā. Lā anha illā hālikum. Usīkum usī nafsi bi 'azza wa jalla fa inna wal Wa yawman فإن خير khayra التقوى taqwa fa in الله al hadith kitabullah محمد hada al hadith hadith muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shara al umuri mukhdathatuha wa kullu muhdathatin fi al din bid'atiha wa kullu na tunataka heshima na amani sisi mwandee zifikie hatuna budi sisi kama muislamu mbalimbali ambazo kwamba sisi wama bikum yote yake wa Inshallah leo kizi kidogo ambao kwa matuko nazo tutazungumzia kuhusu elimu umuhimu wa kutafuta elimu umuhimu wa kuhudhuria vikao vya elimu na pia chaangalia ni kwa nini mwanamke atafuta elimu kwa sababu gani yeye atafuta elimu na kusungumzia kusalim tunakusudia nini ki na istilahi sema ki lugha al-ilmu na kizu jahala ilmu ni kinyume cha ujinga wa huwa idraku shei huwa alay idrakan jaziman nani elewa kitu au kufahamu kitu katika ufahamu ambao kwamba ni wa wasilaha na kisilaha amekomba ndio semu mko mwatuniangalia hapa ana wose mabadi ila humu kwamba huwa almaarifa wa huwa elimu ni maarifa na ni cha ujinga waqala qurun min ahli inna min elimu ni mtu yeye zile aezi leta wala pezungumzia taarifa yake waladhi unina lakini ile elimu amekomba tunaikusudia sisi hapa ilmu shar'i ilmu nafi ni elimu ya kisheria elimu ambayo kwamba ina manufaa wale muradi bihi yetu tunapozungumzia elimu manufaa tunakusudia wake minanbati fala ilmu alladhi fihi sana alimu amakomba ndani yake ilmu imesifiwa kama fin harith rasulullah sallam kama lilokuja katika hadithi mtu anasema mayuridullahu bi khairin istafi'u fiddin yule anakoomba Mwenyezi Mungu subhanahu Imam Tahdhi, akizi kuelezea anasema mali ilmu nasi, jay, unajua ni elimu ipi ina Ni ili imeshuka katika Qur'an, wa Rasulullah wa, wa na Muhammad kwa pia kibitendo ilmu Muhammad na kusudia kuzungumzia leo ilmu nafi nukta pili fatl majalisil ilmi fatla yakudhuria bikauwi ilmu kudhuria katika kaubi ilmu ina faida gani ana Abuhureira karabiyallahu anhu qala katika hadithi yamekuambia nipokea na Abuhureira anasema alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtana qawm fi daytin min duyatinna yatluuna kitaba allah wa tadarusuna baynahum illa nazala alayhimu sakinah wa ghashiyatkum ar-rahmah wa haffatkum wa dhakara billahi fimaa 'indahum katika hadithi mtume sallallahu bitufinne ndani hadithi wakati watu wanahudhuria vikao vya elimu mtume alisema hatakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala jamla kwanza mkombo mtume alisema yatluuna kitabu Allah wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha hiyo kitabu waka wanafundishana wao kwa wao imma tilawatan imma waka wanafundishana na kuisoma au fiqhi au waka wanafundishana hukm ahkam ambapo iko ndani hiyo kitabu Jamla kwanza tunasema watu kama wale Mungu Allah Subhanahu Ta'ala katika maisha yao na tuseme nuzula al -nuzul, al -nuzul, Allah Jamla pili rahma Allah wa Ta'ala na rahma yake na rahma imekuja nakira fi siyati al-ithbat inakusudiwa wal murad ay anwaa mukhtalifa lirahma rahma sampuli tofauti tofauti imekuja nakira sio maarifa faida nyingine ambayo inapatikana kwa watu kuhudhuria bika kama hivi wa malaika ay ahatabihul malaikatu rahma malaika huwazingira malaika huwazunguka huwa kwa nini kwa kuwa katika djumba miongoni mwa djumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakifundishana kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala au pengineepo ikisoma kitabu Allah Subhanahu wa Ta'ala isi ndio faida ambayo inaapatikana faida nyingine wa dhakarahu Allah fima ni indahu ay tatnaa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwasifu watu kama wale au adhabahum au katika tafsir nyingine kakuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye huwalipa huandikia tawabu watu kama wale فكتوغان وواو حضوريه فيكاو ومقامدانياكه فيكاو في علم فايده ثانيه ketika فضل المجالس العلميه حديثي ليوقبكوا ناس بمالكنا ساما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فرتاوا قال وما رياض الجنه قال حلق الديك Ibrahim al mtaka kupita Janna katika bustani za pepo fartan tulieni mpate faida mfaidike katika sehemu kama hiyo Anasema qalu kauliza Omar ibn Janna ya, hiyo bustani ya ni ipi nimi, palu, hila kudhikri, ni yake panapatikana utajo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vya elimu ndani yake pia panapatikana kutajwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa katika wanachoni akiifasiri hadithi hasan al-Barakfuri akiifasiri anasema maana nini ni na kunywa namna sawa naye akasema huwa hii kinaya anahbil hadi aufer wal -aufar. hii ni kinaya ya mtu kuchukua pato kuchukua sehemu kuchukua faida juu ya faida Nakipita katika sehemu kwamba kuna faida inayotokana katika mikao vya hili basi ni mtu apate faida lakini harithi ni molaamao na sema hadi ni dhaifu ala ilmi ya mtu kwenda kutafuta elimu elimu tumesema ni ilimu, ilimu E Maasa, ma, matachua, fatangia, ilman, hiyo, ilimu ya. Mtume ilma. Kwa njia hiyo sahalallah Allah subhanahu ta'ala ila Allah wepesi, hey, kwa njia yake kwenda kutafuta elimu Allah wepesi, hey, kuingia peponi. Wakasema ima isi au maana we. ima atafanywe pesi fisirat, wakati anapopita katika sirat au maana hii ataufiki kufahamu yale kwamba nitkhilu akifani itakuwa sababu yake kuingia peponi Wabtiazi, Inabiyo, ta'ala atamfanyei wepesi njia ya kufahamu na kukambali na ile ambayo itakuwa ndio inamsababisha yeye kuingia motoni nani yule amekwamba anachukua njia kwenda kutafuta elimu Allah ta'ala wepesi yeye fanyeni imma kupita juu ya shirak au Allah subhanahu ta'ala taufiki kufahamu yale ambayo motoni na pia itakuwa ni wepesi wa Mwenyezi Mungu ta'ala yale ambayo peponi qala abu ni allah fi shababi wa wa kinga li kijana bi wa kinga mbali wa akafanya nini niwe mtu mwenye kupenda elimu tangamana na watu wenye kupenda kufanya michezo michezo wala ashaq illa amkali wala siku tangamana isipokuwa watu mfano wangu ambao wana razaba ya kutafuta elimu mimi ni mtalaba elimu katika wanafunzi wenye kutafuta elimu akasema ana tu yaashara tamani nilipokuwa na miaka 18 ajidu al-hirsa lililmi nilikuwa napata pupa ya kwenda kutafuta elimu ashaddu mimma kuntu ajiduhu ile 20 zaidi ya nanna nilipokuwa nilipokuwa napata Kupa na hamasa kutafuta elimu nilipokuwa nime 20. Waonesha mtatumia ujana wako katika kutafuta elimu. Elimu ndio mwangaza, elimu ndio itakao za mtu kumuonesha njia ambayo ni sawa. Miongoni mafaida za elimu, mifaada ya elimu ni nafu. Miongoni mafaida za elimu ameamba ni nafu. Qala Imam Sidi, Imam Sidi anasema Ilauridita يرنم يزيل شك ان كدران ويكشف الحق لذل قلوب ويوصل العبد الى المطلوب شيخ عثمان اكشريش اذا ابيات زعيمام سيدي مكمبا ketika ya ابياتي أن من elezea mnguni mwafatla za elim anasema anna minallahi ta'ala 'alal ibad kathira Neema za you know Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wake ni mbalimbali lakini afdaluha na neema bora huwa ilmu nafi ni minan bora ilmu ni yuzilu anka wa dharar alama yakujua kwamba hii elimu ilmu nafi kwanza annahu yuzilu ilimu amliko moyo katika moyo viti viwili kwanza shubahati elimu amliko mali nafi inaondosha katika moyo shubha wa shahwa elimu amliko mali inaondosha katika moyo wa mtu shahwa fashubahati ile shubaha mambo ya shakashaka tuli tushaka inarifisha shaka washahawati na shau mtu kupenda matamanio ya nafsi yake turi tu darna alqalbi inafanya moyo unakuwa na uchafu wa kaswatihi inafanya moyo unasusuwa wayabutul badan anitwa aati moyo kumtii allah subhanahu wa ta'ala kufanya yale mambo ambayo amekumbania sawa kitu gani shahwa shahwa mtu akiifuata matamanio ya nafsi yake moyo unasusuwa moyo ukiususuwa ndina kwa sababu ya yeye kutuzia kufanya matendo mekumbani meme faul ilmu nafi elimu miko na manufa yuzilu hadaini maradhi alazimaini inaondosha haya maradhi mawili makubwa shubuhati na shahawati watadzimu lilabdi aini kisha baadaye mtu anapata mje anapata vitu viwili kwanza aliyati anakuwa na yake pili wa -iman. imani anakona imani hatta Imama amekwamba mechimia Imama amekwamba almutsmir inat matunda yake faida yake aya mali swale inakuwa ni vitendo amekwamba ni swale Tukula mazada la insani mna alilimi kina mtu mnde anapozidi pongezana elimu naf hasalahu kamalul yaqin anakuwa na yakin amekwamba imetimia Qala alhafid Ahmad alhakimi Anasema Imama Anasema Imama mbandu matiminia ili wasaya wale adabu rabbi ta'al al jahili nabih ashadu dammi walaysa illa mal akitaja akizungumziya wale watu ambao kwamba kidogo wamepudilia mambo ya elimu kwa sema dhambi allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya aljahili nadi wale ambao kwamba ni majahili hawajui dini ya kiye mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kusema jahili bidun ilmi na elimu tunayokusudia hapa ilmu nasifu allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya ashaddadhdambi zaidi amewasema vibaya zaidi fahum adna minal bahm bali wao wako chini kadra ni chini zaidi ya nani zaidi ya mnyama bali badal kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameofadhalisia kidogo wanyama kuliko wale watu ambao ni majahi kisha akaendelea akisema wa laysa ghita wa tunafakha yana hasad illa fi kitaini ispokoka vitu viwili hasa kama kwamba limamdhu ameomba kubalika kwanza alihsanu fil mali au fil ilmi alihsanu fil yule mtu ambaye anatoa mali kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama yule anafanywa ghita na yule mtu anayokumbana na elimu anachomelimea kwa kisasa kisha za waumini akasema wa msisifati imani imam al miongoni mwa za waumini Miongoni mwa sifa zao wa sifati ulil imani miongoni mwa sifa za watu wa imani nehmatu hu pupa yao hisiao hamu yao fili ili nikutafuteni miongoni katika aya biatu ili ni ubeti mkopato nisoma ba dalili kwamba miongoni mwa sifa za waumini ni wao kutafuta elimu pupa yao ni kutafuta elimu hata nyapa baka upate mauti aw bi bil tumia shiba ta'ajjub arobite bila nahl ni wivu niliyomoa huyo kwamba pupa ambako kwa mbanaifanya hili ya kwenda kutafuta elimu huyu muumini huyu nikafika sifa zake hatta laka ainahmatuhu fihi mustamirrah wa daimatu bimaana yao ni yenye kuendelea ni yenye kudumu ila mauti mpaka watakapotoka katika ugungo wa ardhi hindo sifa za ni mtu anafuata stailimu elimu umekomalia imam ahmad katika mwisho wa maisha yake ma'a almahabil hukamba wala na ila imam mpaka lini uko sawa lini elimu alijibu vipi kasema ma'i mihbatun ila almaqbaratu mimi iwi nda ndazidi kutafuta elimu kinaya ndazidi kutafuta elimu mpaka wakati takaponichukua mauti waamini bana lazima wasome kujua yao na wasome elimu ame kwamba imaul anaendelea kutajia sabla za elimu aksi mali ilmun nurun mubinun Ahlus saada wal juhhal fi dhalami. ni nuru Iko wazi yes, nuru. Ahlu saada. Ahlu saada Wal na katika giza. Ahlu saada wanapokuwa katika unatafuta kujua mambo ya sawa ni ipi? Basi kile leo kina watu wa hapo kitawasaidia ni elimu ambayo komba ni ilimu, muangaza, ilmu an Kwa hao itumi elimu kujimiliki. Utafuta katika giza. al kama elimu ndio ya juu katika maisha kama ahli jahala ahli jahala wale ambao ni wajinga au ni kana kwamba kwa ujinga wao. Awapo hai kwa nini awana elimu amekomba kujua haki awana elimu amekomba itawasaidia kujua yali ya, ya sawa wapate kuifuatana pala ibn Qaim, allah ibn Qaim asema, kitabihi mwanzo mwanzo wa kitabu chake asema Innal kalba, hakika ya moyo alhayy ambei komba almustanir ambe huo ndio aliyo afila nile moyo amekomba inamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafahimu na kafahamu Allah Subhanahu Ta'ala anataka nini wa azhana wal qada litawhidhi na ikatulia na kufuata tauhida Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kisha wa mutaba moyo ambao kometa kunamfuata mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa moyo ambao moyo ko hai walqalb almayt almudhlim moyo kufa ni giza alladhi lam yutqal anillah ile taala sallallahu sallallahu kabisa Allah ta'ala alisema au man kana maitan fahina ai ahinaho wal wal huda pa uhai uhai kwa elimu na imani na uongozi imam akasami hakwatia masira mwisho ya waliye kwamba Haifahamu dini Allah subhanahu wa ta'ala la sama la aqlu bal layusiruna wa fi sa'iri mu'tarifun kullun bi la sama hana masikizu la aqlu wala simo nyepo ukiyakini bal layusiruna bale hawaoni kabisa wa fi sa'iri kesho wakati mtu wa sa'i mu'tarifun wa takiri kullun bi dhanbihi kila wao kwa dhambi yake ayna sama alahu Wako na masikizi nabi nabii amekomba wali kwa inge ingewasaidia inge wao kusikiza haki kupate kuifuata wala akla ya atiluna ya nabii wala hawana akili akili ingewafunike wao kutambua haki na kuifuata wala baswa wala hawako na macho yusiru nabii amekomba walikuwa wanatumia kuona kuona mambo ya haki wasofu ya tarifu na midhani kwa يوم watakiri dhambi yao dhambi ipi Hawa kutokutelelima ngokompanya sawa. Hii ikawapendekeao kufanya badhi ya amali, amali mushowe kuangamia. Sikiama watakiri jahannam Watakiri hali ya kwamba kukiri kwa hakitawasaidia na chochote. Waqalu law kunna watasema law laishi ngeli kotunasikia tukapata haki tupe tuka dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au naqulna ma kunna fi ashabis sa'id atunge kuwa watu ambao wameingia katika hili mtu wa sa'id ta'tarafu bidambihihim fasuqan li ashabis sa'id ngali yabana mushu mbaya na yule ambao akapuuza li mbali kuitafuta kuijua dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kisha siku ya kiyama na kujutia kule kule kujutia kununufaishi na chochote hii dalili tosha lazima asome na kujua yake fal aslu qatiba Ule ujinga aslu khalqi kubwa sababu kubwa ya watu kupotea qatiba kabisa wa aslu shituatihim turran, wa ndiyo sababu ya wao kushikanjia njia mmekomba sawa wakawa ni wovu wa kwa nini kwa kwa wao ni wajinga? Ai al-jahili aslu wa jamii wa asasu kulli wa, May wa, wa tujua Allah na kuifahamu kisasa sawa sababu ya wa binadamu na asase kila bala na ya binadamu hasatan yu muslim. Imam Ibn Ibn wa sumiya adamu mura'atun 'ilmi na ilitwa mtu kutozingatia elimu jahalan nitakomba ni jahalan kwani imma li annahu lam yantafi'u bih imma pinginepo hakunufaika na hiyo elimu fanuzila manzilatal jahil akatarenjishwa daraja ya mtu jahil kwani mtu ninepo alisoma kisha hakufaidika na hiyo elimu wa imma au lijahli bi su'i matajini awaqibati lijehli wayakudujua mwisho mbaya ambekoamba atafikia kwa kitendo mkombate itenda kwa ujinga walil walilimu aslu hudahum ma saadatih fala yadhlu wala yasqa dawin shikani walilimu na elimu aslu hudahum ndio asli ndiyo sababu ya waja Kufa kufaulu ushika njia mbekoamba ya sawa ma saadatih pamoja na kufulu kwao fala yadhlu hatapotea wala yesu billah wale mkopomeso madini kwa jina ya mungu wa ta'ala allah wa ta'ala sawa hawezi kupotea Kwanini kwa nini kwao ya mungu wa ta'ala na ukafahamu na sawa ad wa ta'ala ta fa ima minni hudan faman ittaba hudaya falan yadhill wa allah na yule amekomba tafuta njia ya sawa Hata hatakutia wala hatakomu hivyo inaonesha kwamba elimu ndio maisha ya binadamu elimu ndio wa binadamu Elimu ndio uhai. mtu kutosoma ama hodi Mungu Ta'ala. sisi kutafuta hii elimu, amekumbania elimu amekumbania manufaa. bi khaira, Mungu Ta'ala dini yake. Nukta nyingine bote asasi do asli ya maudu yetu kwa ye kwanza kabisa innalmar'ata salihah mwanamke sifa ya salihah hiya allati tuhawindu antaquba bihadin waafir ni yule kutafuta hapa ya na pala awe mwenye na elimu sheria elimu ni kisheria intlakaa min qulih taala akisingatia dalili amekomea me kuja kwa Qur'an Allah asemwa Qur'an bismihi rima Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati dua zake za pomba ziada mtume haku pomba ziada kwa kitu kingine ispokuwa kwa elimu wa Rabb zidi elimu Allah na wangu zidi elimu zibidishia elimu kwa mwanamke mwenye ya salihah jambo la kwanza ni yeye atafuta elimu vile kwa dalili ya kauliyati Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun je ya wapo sawa wale ambapo wanafahamu na wale ambapo hawafahamu jawabu kwa dadiria sisi wenyewe hawezi kuwa sawa kwa mwanamke lazima atafute elimu sababu ya kwanza ambekomba inamsukuma yeye kutafuta elimu jambo la kwanza rafu aljali anin nafsi Ni ondoshe ujinga katika nafsi yake kwa nini aondoshe ujinga katika nafsi yake? Li anal li nafsi. Ujinga ni adui. Ya mtu ni ya nafsi. Wakadhalika mwa makaidishaitani min insani. Na vile vile hii sifa jahili. ni miongoni mwa vitimbi alizotumia sheitani kwa binadamu. Akampambia hii sifa ya ujinga. Akamwechekia ina sababu. Kwanza wakati mwingine umwambia usome iwe vipi? Usomi ndio faideke na nini? Sinazima lazima usome. Shetani yule, na kushika hapo katika hii sifa na hii kamba, ya ujinga kabaki kina ujinga, basi wewe ni adui wa nafsi yako. Mtu kwa na elimu, nafsi yake vilevile na inataka kiherii, lakini kiwapo ana sifa ya ujinga, basi yeye ni adui wa nafsi yake. Fa huwa qaliyuru nafsa ila mawardi al-halala. ujinga hilo ya mtu kutosoma huende kampelekea katika simu za kuangamia imam ibn qayyim akasema aljahm da'un qatilun kwamba ana washifau natiba ugonjwa ujinga fitarkibi muttafiqa ni vitu viwili mraini fitarkibi muttafiqa Mchongo wa sentensi imeafikiana kwanza nasumina al-Qur'an au min Kwanza tiba yubonjwa, wajinga, ya ugonjwa wa ujinga nasumina al-Qur'an. Asome awe na ufahamu wa Qur'an au min Sunna au asome afahamu al-mustanfa Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam watu wa bibi. Yule anayekomba atatoa hiyo dawa. Yule anayekomba atatoa hiyo shifa. Bi maana yule anayekomba atakufundisha hiyo elimu ambayo yuko ndani ya Qur'an na Sunna. Alimrabbani ni mwanachoni mchambuo si kila mtu bwana atatoa hii, hii dawa atakufuatia hii dawa kwa bwana dawa ni dawa ya ujinga la shafiti alimrabbani ninaatakufahamisha aliyomo ndani ya nasuhu za Qur'an ninaatakufahamisha yale ambayo yako katika sura za unamfahamu sallallahu alaihi wasallam sasa tumesema ujinga hili uende kampelekea mtu kuangamia uende kampelekea mtu katika sehemu za mangamivu kwanza angalia bitarki ba'd al-ibadat. Mtu kwa kwamba huyu aliamua sisi huenda dini, kuenda akaacha baadhi za ibada. Huenda akaacha baadhi za ibada kisha baadaye walati hiya minalwajibati. Leo le pia akaacha zile ibada mikumbani wajibu kwa yeye kufanya. Muona meziacha, Kwa udinga jahanam hak soma dini. Jambo la pili au ta'diyatun ibada ala ghairi wadhiha sahiha au hii ibada hiyo akamwafanya katika njia kwamba si sawa ibada akamwafanya katika njia kwamba si sawa kabisa sahiha ila albutlani aqrab dio katika kupomoka na kuharibika kwamba hata patamanaipo yote ni karibia zaidi jambo la pili ni kwa limadha tatlubu almar'atu al-'ilm kwani huyu mwanamke tafute elimu islah al khalal min fitan wal munkarat allati ta'uddu biha nisa khalal ziba baadhi ya moya mpenyo mpenyo mpenyo mkomita ampeleke watu fitan mpenyo fitna kweli fitna yote basi kumbeba kwa nini anafahamu mungu wal na akiona elimu fulani kwa sisi rahisi yeye anguka katika munka mambo amekwamba si sawa akisema wakamuujab bilhamdulillah taala mnisaina mla takilu munka wala tatwih ipo hapo hapo katika wanawake amekwamba hao hawakubali munkar kabisa wala hawairidhi munkar kabisa kwa nini wengine usimama wahoja na wakazipinga munka bidiniki sharia kwa dalili za kisheria hoja ambako ziko sawa. Mimi nimempeleka yote elimu ambako ina manufaa. Na wanawake ni nafasi sana kwa kuwa kati wengine baadhi za ibada zinamkusi yeye peke yake.Mfano, wa hili langua wa fasi, dima ulmara, langua kumungu. Na sipoifahamu, basi ndo hapa tumesema eh penginepo atakuwa ni tekeleza ibada wakati ambako hafai kutekeleza. Mwingine anaifasi, anabingiwa na, na istihada, akashinda kutafautisha kati ya istihada na hedhi yashindwe ni ipi? Ni kwa akadhani katika hedhi, akaacha kuswali. Ni ujinga sudinga, si ni ujinga. Natapata madhambi kwa kuwa hajifundisha dini. Wakati mwingine, katika istihada, na akajihesabu yupo katika hezi. akaendelea na nini? Akakoma yeye kondile anaibada. Huko katika mwingiliano kama hiyo, lazima asome azijiwe. Jambo lingine amba kombaina ampelekea mwanamke atafuta elimu mawqi ulmar ata fil sehemu ya mwanamke katika mujtama mwanamke Allah nasema ndani ya Qur'an bi idni khabuta la illa Malama, bana hii aya msingi katika malezi inategemea familia Na asasi familia ni wanawake wal baladut tayyib ardi ambayo kombeko iko sawa ina rutba yafuruju nabatuu bi ibn rabbi mazao mkombeko hapo ni mazao mkombeko sawa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala bi maana mama ni mzuri Swali iko kisawasawa basi na pia ni watoto mkombwa takuwa ni watoto wazuri wanamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa mwanamke yeye anapokuenda kutafuta ana kile ambacho kama kina msukumi yeye kwenda kutafuta elimu ni ajue cheo chake katika mjtama mjtama inamtegemea yeye yeye ndio mlezi wa nyumba yeye ndio mlezi wa watoto ikiwa hata walea watoto katika misingi za kidini nani atafanya hivyo ikiwa yeye mwenyewe hana hanofahamu dini vipi atawalea watoto wake kwa hivyo ni nyumba moja imefisidika mama Si msomi wa dini, amewalea watoto wake ovyo ovyo. Pengineepo watatu, mwingine pia, hivyo hivyo. Kufun familia akina mama sita. Na kila moja pingineepo ana watatu Hiyo tiari ni mtaa. Mtaa nikapata watu, watoto ambao hawajeleni, Alisababisha mnani ni wale akina mama wale. Pingineepo hakusoma dini, Kumo kila mtu kwamba alazima afikirie ni ajue kwamba cheuko katika mshitani kubwa. akasema alumu madrasa mafunzi madrasa ida aadadtaha kitomwangaki sawa sawa huyo mama adatta shaaban to ibharaatu utaandaki kizazi ni sawa na kuna maelezo kama kasema ulama ya vitu ni aibu kweleka mtu madrasa ende yasome hii na fazile za fulana kuamka afundishwe nyumbani na mama fatiha hizo maneno ma sura ndogondogo azidiwe nyumbani wakinibara mama hakupata elimu na ya mtoto, mashangazi ambako wasemani mantii watu watu wengi si islamu mushoe mtoto mtakuwa tabia mbaya si sawa akasema, min, min, min, insana, syaratu, binadamu huyu sababu ya kunena majini na mashaitani ni hawa wafanye kazi wakikafiri kunda kualea watoto wetu. Kwa nini hauwapatia wapatia ticket ambayo ni chafu? Na wakati mwingine mtoto mpaka ule ni mamake akamchukulia huyo auntie mfanye kazi ndio nani? Ndio nani? Ndio mamake. Yote na nini? Mwanamke hajajiwa cheo chake. Cheo chake ni kulea familia. Cheo chake ni kukuzwa katika njia ambayo sawa. Wakisema Aisha, Aisha nasema mimi nilifanya umra kanda mimi kufanya umra sema bana mimi sijawahi katika nyumba yangu isipokuwa nilitolewa wakati alitolewa wakati nikokufa bi maana alizidimishe eh, kwa tanga nyumbake na kwa ile Mungu mali safa, inaha we eh, lazima ujue dunia yake ni Mwenyezi wa Ta'ala. Kwa hiyo ukijua dini Allah wa Ta'ala malezi na Wakala, sema, bil abna'i khaira? Vipi bana? Utaradiye kupata kwa watoto wetu heri? Komba wazuri, wacha vipi? Idza nasha'u ikio watalelewa na wanawake ambapo kwamba aljahilati hawafau hawa, au hawa, fao Mungu Subhanahu wa taala hawajidhi ni Allah Subhanahu wa taala vipi ndio tikimita watoto wenye khairi haiwezekani asimu hal yurja laka wa hal yurja min atfani kweli nawezekana watoto wao wako sawa idharu tubu ikio watanyonya tajil na qiswat Watayonya kupitia wanawake ndiko kwamba na 19 akli hawamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hapa mwanzo al-ummu. wanawake pia mwanamke wanaopata wenye kutafuta elimu wenye kusoma elimu zile lefala mko wanaosipata pia heye vile vile azipate na nyingi lakini tuzifupisha kidogo kidogo hapa nukta ya mwisho natakatupige baadhi ya mifano ya wanawake namna gani walivyokuwa na yao katika nini katika kutafuta elimu kwa mwanzo Aisha radhallahu anha Aisha kama alikuwa ni mke wake mtume Muhammad sallallahu ili من mwa wale waliopekea hadithi nyingi ni mmoja akisema sab'un min ashab fiqa al-kutu nabaluni min alhadith an al-muftari qailu madar abu huraira sa'ad jabir anas sadiqatan wa ibn abbas kabad umar apa memtaja aisha miongoni mwa watu ambao waliopekea hadithi nyingi kutoka kwa muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha licha kwamba alikuwa ni mwanamke hakubaki nyuma kutafuta hizi fadla kutoka Muhammad sallallahu wa miongoni mwa wanawake wale kutafuta elimu takula nafsiha kulli ili jaribu kufanya ribada kwa kila kitu nitafuta ibada lote wa kwa kila kitu nasema hakuna kitu kwa nikipata nikasikia moyo wangu umetulia min mujalasati ulama uliko kuka wanachuoni akifanya nini hapa akitafuta nini wanachuoni Niki sopa, ili ili nani huutarda ana keti na wanachuoni amejaribu kufanya kutafuta kila kitu amekombatina ladha katika ibada aisema ile ibada ile ninilipata nikaskemwa wangu umetulia ilikuwa nikutafute elimu mwingine fatima binti samar pandi huyu kanat alima wanamsifu wasema kwa ni wanachuoni bilfiqh alikuwa anajua fiqh walhadith asema pebble walikuwa sawa kabisa katika hadith akhadatha al-ilm an alitoa akaichukua kwa mafukahaa walio kuwa hizo zama wa anha kwake e alisome elimu na pia wengine wengi kasoma kwake wa halaka yake afundisha wa allafa na alitunga vitabu vingi fiqh wa hadith taksafiki na katika hadith aliko nani huyo mwanamke sio mwanamme ametunga vitabu vingi baka angeanza baka yale halaka yake wapi nisikitini nyingine umu alkiram karima binti ahmad bin muhammad bin hatim almaruzia huyu alikuwa Mwanachuoni anafahamu Fitu na vile vile pia alikwamikita kisawa sawa katika wendu ya hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم Aisha miaka 100, walaishi miaka 100, wa mata bikra na hali ya pamoja bikra hapolewa, kwa maana yalikuwa bishumisha na elimu na kutafuta elimu. Utilika aleha almorikhun wala almorikhun ma wa tariq wakampatia lakab umul kiram wala mitak umul kiram kwa nini? لدوره الكبير في خدمة الاسلام وعلومه قال يا امم الكرام يا اللي بطوال لقب الكرام ونيني ودور كعب ومقام اللي في خدمة الاسلام ويخدم يكيه الاسلام ويفنيا كذي الاسلام وعلومه نعليم في الذمه ااكجدت هذه انا صوم افكيش العلوم قال عنها الذهبي امام الذهبي نمصفه anasema sheikha kwa mwana chuoni sheikha alalima fomjuzi kwa sawa fabila alibwa na zake almusta almusnidata ukiosoma kitabu za hadithi imam bukhari wakati mwingine umtaja huyu umu kiramu katika sana wakati mwingine wao katika ilmu rijal utampata huyu mwanadada yeye alifanya kazi gani baka afikie semo kama alifikia kama alifikia nini atuzia sisi ni lazima tuko na himaja tu Sawa, Kala Abubakar bin Mansuru samani, Imam Samani ibn Libni anamsifu, anasema Samia ibn Walid, nilimskiia mzazi wangu, Yetu Karima, akimtaja Karima, wayakula akisema, wa hal ra'al insanu mithlu Karima? Je, binadamu asiemuona mtu kama Karima? Na yupo ni elimu yake namna alipokuwa na elimu alijitahidi kwa na elimu hizo zama hapaakuwa na mfano wake. Hii Niliu tangulizi mfupi kodesha kwa kusema kwamba elimu ni kwa wote lazima watu watafute elimu hasatan yote yamekuwa jipatia sifa sifa ya imani katika mengoni mwa sifa za watu wa imani kipasao ni watafute elimu elimu hupona ta kona kina mama kujitahidi kutafuta elimu bila elimu malezi itakuwa ni mtihani si malezi tu hata ibada itakuwa ni mtihani kwa hivyo lazima tusome sehemu na kwamba panagawiwa watu ngawira ya bure hii ni ya mitume wajitahidi wahudhurie ili wapate faida kwa nini ili wapate kutengeneza amali zao waifanye katika njia zao wapate kutengeneza ibada zao waifanye kwa njia inayokubalika sana chache subhanakallahuma wa bihamdika shud layla anta